Uri Muri. Szapora léptekkel menekültem el oroszi mihály elől, és megkönnyebbültem, hogy végre egyedül lehetek. Szerencsére a kisházat nyitva találtam. A teasz terítettem vizes ruhámat, felvettem a fürdőben használt, saruszerű papucsomat, és lerogtam az ágyra. Haragudtam magamra. A buta parasztlányokról és megesett szóló történetek jutottak eszembe miközben a szememet dörzöltem. Ostobának tartottam magam, hogy naívan bedőlök egy született csábítónak, sőt, én magam sétálok a tigris barlangjába. A tisztességemet azon a napon öreg mihók őrizte meg, nem saját magam. Zsuzsi lépett be a kisházba. Anna, miattad kellett maradnom éjszakára, hogy a kisház nyitva legyen? Hol a búbánatban voltál eddig? Ne haragudj, nem készültem erre. Legközelebb vállalom helyetted az éjszakát. Inkább a mosást csináld meg. Rendben. Kétszer. Kétszer. Mostan pedig gyere, az ifjú nemes urak meghívtak minket mulatozni. Siessünk. Micsoda? Az étterembe. Már ettem hagymásros másrostéjost. arra is meghívott a drága Somogyi István úrfi. Virágos jókedve van. Folyvást az kiabálja, hogy újjászületett. született. majd megfogta a kezemet és felhúzott az ágyról. Győzködött, hogy menjek, mert tetszett neki a nyúlánk varga fiú. Róla áradozott akkor már egy hete. Ahogy kiejtette a száján, hogy Ambrus, kipukkattam a nevetéstől. Egyik felem óvatosságra intett, de győzött a másik. Te kinevetsz, Anna? Elszégyeltem magam. Ki vagyok én, hogy nevessek, Zsuzsin, hisz nem vagyok jobbnál a sőt? És honnan van ez a ruhád? Beleestem a Balatonban régivel. Ez honnan van? A mulatság arra van szép leányok, szólalt meg az ismerős hang. Oroszi Mihály a lépcső tetején állt, átöltözött. Gyorsan befonom a hajad, sürgette Zsuzsi, és rögvest neki is kezdett. Nem kell, még vizes, húztam el a fejem, amire elképet arcot vágott. Köszönöm, de még száradni hagynám. Így akarsz jönni? Igen, így. Vágtam rá, miközben Mihály mosolyogva várt. Abban a két percben, amíg odaértünk, Zsuzsi folyton beszélt. Nem követtem, miket hord össze, Mihályt nézegettem oldalra sandítva, és megállapítottam, hogy a rövid szakál meg a borotvált arc is jól állt neki, de az aznapi borosta mindent vitt. Figyelmeztettem magam, vigyázni kell vele. Megnyerő külseje mellett az esze is gyors, és vág, mint a borotva. Már majdnem az étteremnél voltunk, amikor Zsuzsi megszólított. Anna, éjjel csak a cigánylány, meg az éjszakai pillangóhaj száll. Ettől kissé megrettentem. Mihályra néztem. Zsuzsi jól mondja. Ráadásul az özvegyasszonyok kendőt is szoktak viselni. Feketét. Szikrákat szórt a szemem. Sarkon akartam fordulni, de megéreztem a kezét a derekamon. Jó mulatság lesz, lányok. Égtek a fákják a kocsmában, megvilágították a három foglalt asztalt. Az egyiknél három úr kártyázott, a másiknál egy férfi egymagában ivott, a harmadiknál pedig Somogyi és Ambrus ültek. Kicsattanó kedvel kártyáztak, és amikor megláttak minket, abba hagyták és hangosan fütyögtek. Zsuzsi nem bírt uralkodni magán, rohanva szedte a lábát az asztalig, és nagy lendülettel Ambrus mellé huppant. A férfi sötét haja koronaként ült, szeplős arca felett. Világos kék szemétől gyermek ilyen ártatlannak tűnt az ábrázata. Habár jókat nevetett Somogyi viccein, és vele tartott a mókában, kettejük közül ő volt tartózkodóbb. Somogyi aznap annyira mulatós kedvében volt, hogy a másik asztalnál ülőket is dalolásra pusztította. Eszembe jutott, hogy Füreden Somogyi utcát is kereszteltek, míg Varga és Oroszi utcára egyáltalán nem emlékeztem. Ennek az oka talán abban keresendő, hogy a nemes somogyi család ifjú sarját valóban nem lehetett nem észrevenni. És az utókor valószínűleg az ilyen emberekről emlékezik meg. A férfi kerekarcának mindkét oldalán pirosposgás foltocska tarkállott, két első foga között kajlar és meredezett. A fizimiskája megmosolyogtatott, mert saját maga karikatúrájának tűnt az egyébként ragadós nevetésével. Ambrus magasabb, amolyan daliásabb férfiú volt, a nagyjából 175 centiével, mellette somogyi jelentéktelennek tűnt mély növésével és kényelmességével, ahol testi erőlétet kellett mutatni, ott magától visszavonult. Amikor a vízből mentettem, meg is lepett, hogy mégis erősebbnek bizonyult nálam. A szilvapálinkát és a bort külön rendelés nélkül megkaptuk. Mit parancsolnak az urak? Jelent meg egy sasorú férfi. Arcát ragyás hegek csúfították el, és hosszú, pecsétes kötényt viselt. Éreztem, hogy itt nem kérhetek vizet, mert akkor elzavarnának a forráshoz, pedig valóban majdnem kiszáradtam a szomjúságtól. Anna, te szereted a rostélyost, Fordult felém kedvesen Mihály. Én azt vacsorázom. Többiek? Mindenki a vendégem. Mi már csak iszunk, de azt rendesen, Rikkantotta a somogyi. Köszönöm, én nem kérek rostéjost. Válaszoltam, és tovább pásztáztam szememmel a táblát, amelyen a napi ételeket kiírták. – Ne erőltessd a szép szemedet, virágom! – nevetett szuszogva Somogyi. – Ott csak kiírva van, nem lerajzolva. Ez nem egy könyv. Zsuzsi is hangosan nevetett, Ambrus mosolygott. Mihály bátorítóan biccentett, kezével az asztal alatt nyugalomra intett, úgy, hogy csak én lássam. – Akkor azt hiszem, most bajban vagyok. – Most én szorulok a maga segítségére, Somogyi úrfi. – A pontjit bámulatos. – Én a süllőt ajánlom. – szólt közben Mihály. – Maga melyiket mondja? – fordultam Ambrushoz. – Mindegyiket ízletesre készítik. – Egy süllőt kérünk még. – szólt Mihály. Amíg vártuk a vacsorát, fogyott a pálinka a bor. Talán a bort kicsit gyengébre hagyták, de a pálinkát aztán nem. Végre nem kamrásbort ittam, hanem pincéset, és megéreztem a különbséget. Istváni budgyant savanyú lőre volt, míg ez egy kis dohos, de iható. A kamrásbort szeretetből és udvariasságból ittam meg, no meg egészségügyi megfontolásból. Az étel hamar elkészült, és amikor nekiláttunk a vacsorának, akkor éreztem igazán, hogy milyen éhes voltam. Befaltam mindent az utolsó falatig, és elégedetten dőltem hátra. – Jó étvágyad van, Anna! – kurjantott megint Somogyi. – Te meg csak evés közben izzadt. válaszolt helyettem Mihály. Olyan nótákat énekeltek, amelyek közül csak keveset ismertem, de óvatosan becsatlakoztam. Gyorsan tanultam, és végül velük énekeltem. Meglepett, hogy a férfiak milyen komolyan vették, az idősebbek a másik asztalnál állva és mélyen átszellemülve daloltak. Mindenkinek a nótáját elénekeltük, és mielőtt rám került a sor, Zsuzsitól megkérdeztem halkan, hogy ismeri-e a Tele van a fű harmattal című dalt, nehogy póruljárjak. járjak. Kicsit értetlenül nézett, de rávágta, hogy persze. Így mikor rám került a sor, ezt énekeltem el. Tele van a fű harmattal. Tele van az én szívem is bánattal, Annyi bánat van a gyönges Három hajó nem vinné át a vízön. Én eddig ismertem a dalt, de megtanultam tőlük a folytatást. Jaj, de jó volt, míg szeretni nem tudtam. Szerelemnek nálam helyet nem adtam, de más mostan nálam helyet. Szerelemnek fizetem az adóját. Kisangyalom, ha te tudnád, amit én. Milyen igaz szívű kislány vagyok én. Olyan igaz vagyok hozzád, Mint a nap, Aki körös, körül jár az ég alatt. A csettintések, a tapsolás, a fákják fénye elvarázsolt, Egyáltalán nem hiányzott a vodka-narancs, Sem a bakártikóla. Egy népdal kutatónak ez maga lett volna a Kánaán. A szpirító meglepetések érték volna szép számmal. A helyi Jancsika Jancsika miért nem nőttél nagyobbra című dalt, nem kifejezetten gyerekdalnak írták, és somogyi előadás módja után kétségem sem volt a helyes értelmezést illetően. A férfiasság és a női nemi szerv képi megjelenítése során roppant változatos és gazdag ábrázolásnak lehettem fültanúja, a bújbúj zöldák, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta is, más megvilágításba helyeződött, ahogy világossá vált, hogy Zsuzsi és én rendelkeztünk csak aranykapuval. Nyíltan pajzán szövegek is előkerültek, amelyeket óriási nevetéssel adtak elő. Az egyik gyöngyszem így hangzott. Elment az uram háborúba, pókhálós a csizmám luka, és a csizmám szó helyére bekiabálták a jobbnál jobban passzoló kifejezéseket. Ez volt a magyar úri Muri, mert a dalok és táncok mind a paraszti rétegből jöttek. A bécsi balett senkinek sem hiányzott. Mihály dala a csillagok csillagok volt. Egészen máshogy hangzott a dal az ő szájából, mert egyrészt már tudtam, milyen csillagok ihlették, másrészt vele együtt énekeltem. Kissé szomorú nóta volt, mindenki elkomorodott. De természetesen nem sokáig, mert azonnal bedobtak rá valami vidámat. Bámulatos volt, ahogy mindegyiket átélték, a búsat is, a vígat is. Egy idősebb úr a másik asztaltól jutalmat tűzött ki a vígasság hevében. – A lovamat adom annak, aki olyan nótát ad, amit még nem hallottam, s tetszik is! Somogyi hatalmasat trikkantott. – A lovadat? Bizonyosan? – Túl sokat itt áll, intette Mihály. – Inkább ígér kevesebbet, és azt tarts be! Azt hiszed, nem állom a szavam? A bor nem tesz hazuggá. Esküdj! harsogta Somogyi. Esküszöm az élő Istenre! A lovam azé, aki újnótával örvendeztet meg. Anyádra esküdj! figyelmeztette Ambrus. Annyi féle Isten van, míg anyád csak egy. Anyám sírjára mondom. Nagyokat kurjongattak, jöttek a kocintások egymás után, és mindenféle énekbe belekezdett mindenki de a kihívó az összeset ismerte, és meglepetésünkre mindet folytatni tudta. A versenyszellem mindenkit tüzelt. Az idős úr értett a mulatsághoz, az biztos, mert mindenki dalolt, vagy éppen lázasan törte a fejét a következőn. Született egy jó ötletem, de a tisztesség azt kívánta, hogy én ne versenyezzek, miközben mégis szerettem volna, ha meglepődik egy dalon. Az enyémen. Méltóságos uram! Nekem van egy nótám, amit el is énekelek, de csak akkor, ha előbb megígéri, hogy a lovát megtartja. A lovat adom, ha nem ismerem. Megvesztél, Anna? kérdezte Somogyi elképedve. Szerezzük meg azt a lovat! A ló túl nagy tét volt nekem, de végül rám hagyták a döntést, mert úgy hitték, nem nyerhetek. De én úgy okoskodtam, ha ismernék a dalomat, már biztos elénekelték volna. Soha nem voltam egy énekes pacsirta. még Mégsem izgultam, Csak megköszörültem a torkom, És belekeztem. Szegény vagyok, szegény vagyok, Szegénynek születtem, Az én babám, Az én babám, A legszebbik Mert a nézés, Sét meg a járását, csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem madnám, az én babám, az én babám, a falu legszebb lánya. hogy ne volna, hogy ne volna, hisz én vagyok a párja, mert a nézését, meg a járását, Csípőjének a ringását, Száz aranyért nem adnám, Száz aranyért sem adnám. Bekötöm lovamat piros almafához, Bekötöm szívemet gyöngevi olámhoz, Lovamat eloldom, mikor a hold felkel, De tőled violám, Csak a halál olde, Mert a nézését, meg a járását, Csípőjének a ringását, Száz aranyért nem adnám, Száz aranyért sem adnám. A férfiak csendben hallgattak, de a refrénnél már tapsoltak, csettintettek, a végére pedig már a dalba is becsatlakoztak. Utána együtt énekeltük el ismét. Kihívom a de tőled violám csak a halál oldal sornál elsírta magát. Somogyi rettentő dühös volt alómiatt. miatt. Ambrus meg Mihály éppen csitították, amikor az idősödő férfi a szomszéd asztaltól odalépett elénk. A lovat ígértem, de te nem kérted, mondta. A kettő között az igazság. A nevem Gróf Csáki Konrád. Illedelmesen hajolt meg. Az istállomból egy csikó a téd választásod szerint. Hova teszek én egy lovat? Aztán eszembe jutott, hogy nem is maradok itt. István és Katica annyi jót tett értem. Végre én is adhatnék nekik valamit. Somogyi egy perc alatt megtalálta a hangot az úrral, és így már a lovat sem bánta, hisz Grófot kapott helyette. Csáki Konráddal együtt mulattak, egymás vállát veregették, hangosan tréfálkoztak, és még hasányabban hahotáztak. A nexus nem lehetett elég komolyan venni, mert egyszerűen túl sok mindent jelentett. A nemesi létezés alapja volt a birtokkal együtt. A kiváltsághoz kellett mindkettő, mert a birtok a megélhetés alapja volt, de ha Netán el is veszítette az úr, vagy túlságosan elszegényedett, esetleg átmenetileg kiesett a pixisből, akkor a nexus révén egy sógorkoma a atyámfia újra pozícióhoz segítette. Így ismét helyreállt a rend, mert újra birtokhoz jutott, amiből ismét megélt. Így nézett ki a nemesség ciklikus és kérlelhetetlen rendje. Én csak csendesen figyeltem az eseményeket, és elmerengtem a fákják sejtelmes fénye mellett. Hát ez volt az éjszakai élet, a buli. A vízpart ekkor is a találkozások színhelye, a nagy szerelmek kezdete, a tánc és ivászat színtere volt. Zsuzsi jelent meg mellettem. Anna! Még csak a nevemet mondta ki, de már hátra pillantott Ambrusik felé. Megmosolyogtatott ez a nyílt önzés, ahogy a dolgait intézte, de nem haragudtam érte. Kicsit magára hagyom, hogy a legényekkel is beszélgessen. Magyarázta nekem színlelt könnyedséggel. Cseréjünk helyet! Ajánlottam fel neki, innen jobban látod. Miután beállt a megfelelő szögbe, megigazgatta a haját, és komolyan rám nézett. Anna, te özvegy vagy. Mire akarsz kiukadni? Nem hiányzik valaki? Férfi emberre gondolok. Nem. A férjed óta senkit sem volt? Néha valóban szűknek éreztem az özvegyasszony mesét, és vágytam is az igazságra. Néha jól esett volna az igazi önmagamról mesélni. Volt, mondtam. András Péter után következett, de túl friss volt a kapcsolat ahhoz, hogy komolyra forduljon. Csak néhány hónapja ismertem. A családi kirándulásra sem hívtam meg, a szüleim még nem is találkoztak vele. Inkább csak kedvesek voltunk egymással, mint szenvedélyesek, de rendes ember volt. Rendes, sőt, és az átlagnál sokkal udvariasabb is. Például, ha mégis elhívtam volna a kirándulásra, akkor udvariasságból el is jött volna. Megleptem volna egy ilyen meghívással. Nem tartottunk még ott, de azért eljött volna. Zsuzsi nem válaszolt. A férfiak felé nézegetett, de ezt olyan feltűnően tette, hogy én is kíváncsi lettem, mi történik, és hátra pillantottam. Mihály is éppen felénk nézett, és azonnal megajándékozott egy csibészes mosolyjal. Szóval kihűlt már az előtt, mielőtt elkezdődött volna. Jegyezte meg Zsuzsi. Mi hűlt ki? Te nem is figyelsz rám, pedig én a te dolgodról beszélek. Egyébként én is éreztem már ilyet. Mikor láttad utoljára? Nem tudom már pontosan, nem is emlékszem. Pontosan tudtam a dátumot. 2020. június 18-án... Azaz az eltűnésem előtti csütörtökön találkoztunk. Akkor péntekenő legény búcsúra ment Zamárdiba, majd telefonált, hogy szombatra is marad, mert olyan jó a buli. Tényleg kedvesen mondta, én meg őszintén nem bántam a dolgot. Így végre én is a barátnőimmel tölthettem egy szombatestét, és kicsit még örültem is, hogy András lemondta. Azzal tett boldogá, -e, hogy nem jött. Nem mind arany, ami fénylik. Attól, hogy sárga még lehet szar is, hangzott Zsuzsi szemére szabott jó tanácsa. Felállt, és indult is vissza Ambrushoz. Ismét egyedül maradtam, de nem bántam. Néztem Zsuzsit, ahogy Ambrushoz megy, és nevetve belehuppan az ölébe. Mihályt is elnéztem. Éppen Somogyival beszélgetett, vagyis inkább hallgatta. Mintha megérezte volna, hogy őt néztem, felém fordult, felkelt az asztaltól. Hol tanultad a nótádat? Mielőtt megszólalhattam volna, válaszolt is saját magának. Gondolom a férjedtől. Ezt is. Esküdni mertem volna, hogy féltékenységet láttam az arcán. Jól esett. Megittam a maradék boromat, és körbe pillantottam. A gróf és somogyi részegen dorbézoltak. Elfáradtam, elmegyek aludni, mondtam Mihálynak. Ha Zsuzsi keresne, megmondja neki? Őt ismerve nem fog mostanában keresni. je jól ismeri? Nem ez lenne az első ilyen eset. Ja, vagy úgy. Persze, ezt szokás. A cselédlányok ilyenek. Kis bor, kis udvarlás, könnyű prédák vagyunk. Anna, túl sokat itt el, mondta mosolyogva. Félreértettél. Jelen esetben én inkább Ambrust féltem. Csak jelen esetben? Ez most kivétel? Egyébként igaza volt, megártott az ital. Szédültem. Egyetlen nőt sem kényszerítettem, mondta. A hamis ígéretek és reménykeltés sem tisztességes. Úriember létükre hazudnak, és emiatt kapják meg ezeket a lányokat. Feleségül persze sosem kérik őket. Szerinted mindegyik lány az ártatlanság szobra? Van gátlástalan nemes, és van gátlástalan cselédlány is. Szikrát a szeme. Hígy nekem. Erre nem válaszoltam, csak tettem egy lépést távolabb. Elkísérlek, jelentette ki. Nem fogom beengedni. Félsz, hogy nem engednél ki? A faház nem volt messze, gyorsan odaértünk. Álltunk a lépcsőnél, ahol először találkoztunk. Na most tényleg miattam van itt, szólaltam meg. Olyan vagy, mint a ló, sóhajtott. Az is szokásból rugdos. Eleinte. A nőket mindig a lovakhoz hasonlítja? Csak a legjobbakat. Maga kiállhatatlan és öntelt. Te sem az a jámbor özvegy asszony vagy. Sarkon fordultam, és elindultam felfelé a lépcsőn. Anna! Hallgatom, mondtam, de meg nem fordultam. Jól tetted? Erre megálltam, feléje fordultam. Mit tettem jól? Hogy megcsókoltál. Az ajtó majdnem kiszakadt a helyéről, úgy becsaptam. Katica hangja ébresztett. Istvánt csitította, akit felmérgesített, hogy se szó, se beszéd, csak úgy eltűntem. Aztán a lépteket is hallottam közeledni. Szerencsére csak egy emberét. Katica meglepetésemre vidáman érkezett, mint mindig. Foghias mosolyát annyira megszerettem, hogy már attól jó kedvre derültem, ha megláttam. Szalonnát és kenyeret hozott. Reggeli közben mindent elmeséltem neki. Mindent. Volt, hogy kacagott, volt, hogy tátott szájjal csodálkozott, de egyetlen szóval sem dorgált meg, és jókedvűen mustrálta az új ruhámat. Tartottam Istvántól, mit fog szólni. Ezt rám bízhatod, beszélem a medve nyelvét. Nyugtatott meg Katica. Neki fogtam a munkának. A mosással kezdtem, ami eltartott egy jó darabig, hiszen Zsuzsinak is tartoztam. Nem bántam a magányos órákat, mert nem győztem újra és újra végigjátszani a fejemben az elmúlt eseményeket. Arra jutottam tilos magamnak hazudni. Oroszi Mihály megtetszett, de haza akartam jutni. Ebben is ugyanolyan biztos voltam. Zsuzsi is kialvatlanul fáradt arccal és szótlanul végezte a dolgát mellettem. Amikor István megjelent, ijesztő módon förmetránk. ránk. Mi az a rendetlenség az ágyneműk között? Szinkron színésznek is elmeltett volna a hangjával. Értetlen képet vághattam, Zsuzsi viszont rágta a szája szénét. Nem érdekel, melyiktek volt, de mire újra megnézem, rendetlássak, lássak, ne kelljen kétszer mondanom. Zsuzsihoz fordult. Aki leszarta, az lenyalja. Kisietett, nyomban utána Zsuzsi is. Én meg egész nap olyan keményen dolgoztam, mintha vezekelnék. Bűntudatom volt, hogy előző éjszaka mulatoztam, és figyelmeztetnem kellett magamat, hogy semmi rosszat nem tettem, nem szükséges büntetnem magamat. Amint ezen túl lendültem, azon aggodalmaskodtam, hogy István vajon mit gondol rólam. Attól féltem, hogy könnyű vérű parasztlánynak tart, aki meglógott a munka elől azért, hogy az oroszit kergesse. Pocsék volt a hangulatom. Talán a másnaposság tette. Egy kreolosan barna bőrű, középkorú férfi érkezett a fürdőbe, egyenesen Istvánhoz tartott. Mély bólintásából tudtam, hogy ez a férfi valaki volt. Távolról figyeltem csak a beszélgetésüket, mégis észrevették, mert István félrehívta a férfit, hogy ne lássam őket. Visszamentem a dolgomhoz, és a szokásos menetrend szerint telt el a nap. Éppen a műszereket tisztítottam, amikor Katica belépett. Annam a korán hazamegyünk, ha végeztél, akkor indulunk. Csak nincs valami baj. Nincs, de indulnunk kell. Amikor kiléptem, meglepődtem, hogy István már a lovon ül. Előre megyek, rakok tüzet, halat sütünk. Mosolygott rám a lóról. Szokatlan volt Katica komorsága, épp mint a férje nyájassága. A poros úton sétálva hamarosan egy elhagyott ház mellé értünk, a bedölt háztető és a kitört kapu ismét azt kiáltotta felém, hogy itt bizony tragédia történt. A tulajdonos bizonyára meghalt, holmiát a távoli örökösök széthorták. A régi bútorokat és az ócska hordódongákat dongákat az udvarra vonszolták, majd az esőnek és szélnek ott elpusztulni. Katica gonterhelt arcára nézve nem bírtam tovább, kibudjönt belőlem. Valami hibát követtem el? Haragszol rám? Bajba sodort alak? Tehogy ellenkezőleg! Köncsebb szaladt ki a szeméből. Az oroszék megbizottja járt Istvánnál. Magukhoz vennének cselédnek. Koszt, kvártéj és fizetés. Én nem akarok menni sehova. Jó nekem így. Anna! Jön majd hideg. Nem háhatsz örökké sátorban. A fürdőnél lassan zárunk. Legkésőbb Mihály napkor el kellett volna szegődnőt házhoz. Már én is helyedet kerestem. Egy szobás volt a házuk, befogadtak, de télen valóban nem lakhattam ott. Egy férfi két asszonnyal nem élhetett együtt. Tudtam, Mihály intézte ezt. Megtehette? Így megtette. Sírtunk mindketten. Pontosabban én zokogtam, ő pedig simogatott és nyugtatott. Azzal vigasztalt, hogy minden vasárnap mehetek hozzájuk, mert a katolikus templom arácson van. Amikor kisért szemekkel hazaértünk, István már rakta a tüzet, és borral kínált minket, amint meglátott. Rozmaringok, nehogy sírás lássak! Ünnepelni kell! Kocintottunk, és jó ízűen megvacsoráztunk, miközben mindenről beszéltünk, de a költözésemről egy szót se. Mikorra várnak? Holnap reggelre jönnek, érted? Katica serényen pakolt a házban, nem akart csomag nélkül elengedni. A tűznél én maradtam a legtovább. Mindent az emlékezetembe akartam vésni. A patakot, a kiskertet, a házat, az illatot és minden zajt. Nagy levegőt vettem. A sátram melletti rózsabokrot nézegettem, majd a pipacsokra gondoltam a patak túloldalán, melyek bólogatva vigasztaltak, mikor ide költöztem. Féltem a másnaptól, Összeszorult a gyomrom, ha az oroszi udvarra gondoltam. Talán megéreztem a jövőt. István tűnt fel. Anna légy óvatos, vigyázz magadra, ígért meg. Megígértem. Nem beszéltünk többet. Katica is újra kijött, csendben néztük a tüzet mind a hármam. Aztán István elköszönt. Emléksze? kérdezte katica. Az első éjszakámon is itt ültünk. Bizony. A téli napfordulóra visszajövök. Tudom. Lassan el a tüzet, ráérősen pakoltunk el, majd bemáztam a sátramba, de nehezen jött álom a szememre. Nem akartam elhagyni őket, és tudtam, nem is ez az igazi búcsú. Az én világomban semmi nyomuk nem marad. A sírjukat sem fogom megtalálni.